4. Море розтяглося довгими млистими хвилями під дощовою курявою. Зі світу випарувалися всі барви. Двійкові трокони, яким зв'язали крила і прикували до корми човна, лементували і завивали, а над хвилями крізь дощ і туман доносилася плаксива луна таких самих звуків з іншого човна. Вони провели утолені багато днів, чекаючи, доки загоїться рука нога, а чорний вітрокінь знову зможе літати. Хоча це були поважні причини для зволікання, правда й те, що Могіенові не хотілися перетинати море, через яке вони мусили переправитися. Самотньо блукав по сірих піщаних пляжах між лагунами по Пєдтоленому, можливо, борючись із тим самим перечуттям, яке мала його мати Гальдри. Роканоно він казав лише, що звук і вигляд моря обтяжують його серце. Коли нарешті чорний кінь повністю одужав, Могіен зненацька вирішив одіслати його назад до Галану, під опіку Б'єна наче рятуючи хоч одну цінність від небезпеки. Ще вони домовилися залишити двох в'ючних коней і більшу частину спорядження старому володарю толена та його небажам, які досі пялися з ніг, щоб полагодити свій дірявий замок. Отож у двох драконоголових човнах було всього шестеро подорожніх та п'ятеро коней. Усі змокли, а більшість – лебеділа і нарікала. Човном правили двоє похмурих толинських рибалок. Яган намагався заспокоїти прикованих від Роконей довгою і монотонною пісною елементацією про давно мертвого правителя. Роканон і Фіан у плащах із капторами на головах сиділи, приносячи човна. «Кіо, ти казав мені про гори на півдні?» «Так», – відповів маленький чоловічок, дивлячись на північ, де вже загубилося Ангієнське узбережжя. «А знаєш щось про людей, які живуть у південній землі, у Ф'єрні?» Його довідник тут не допомагав. Зрештою Роканон і зібрав свою експедицію, саме для того, щоб заповнити величезні прогалини в ньому. Книга твердила про п'ять високорозумних форм життя, але описувала лише три – Ангіан Ольгіор, Фіа і Кдеміар. А ще й негуманоїдні види, знайдені на великому східному континенті на іншому боці планети. Географічні записки про південно-західний континент були просто чутками. Непідтверджені від чотири – великі гуманоїди, вважається, що вони живуть у великих містах. непідтверджений вид від п'ять – крилаті сумчасті. Згодом користі від цього було стільки ж, скільки й від Кьо, який, здається, вважав, що Роканон і так знає відповіді на всі поставлені ним запитання, а тепер відповів, наче школяр. У Ф'єрні живуть древні раси, чи не так? Роканону довелося вдовольнитися цим. Дивився на південь, у туман, який сховав непевний край. Тим часом великі зв'язані тварини вили, а холодний дощ крапав йому на шию. Якось під час переправи йому здалося, наче він почув торохтіння гелікоптера над головою. Тішився, що їх ховає туман. Потім стинув плечима. Для чого ховатися? Армія, що використовує цю планету як базу для міжзоряної війни, не вельми злякається вигляду десяти людей та п'ятьох перерослих хатніх котів на двох хитких човнах під дощем. Вони пливли у незмінному оточенні дощу та хвиль. Згоди підіймалася млиста темрява. Наступила довга холодна ніч. Потім засірів світанок, дещо роз'яснивши туман, дощ і хвилі. Тоді раптом два похмурі моряки на обох човнах, наче ожили, заворушилися і почали тривожно вдивлятися вперед. Перед човнами замаячила скеля в тумані видима лише частково. Коли впливали її підніжя, волони та карликові дерева, прибиті постійним вітром, нависли їм над вітрилами. Яган розпитував одного з моряків. Він каже, що зараз ми пропливемо гирло Великої ріки, а по-друге його бік буде єдине у всій цій околиці годяще місце, щоб пристати. Він іще говорив це, а камені над їхніми головами вже пірнули назад у туман. Густа ймла завирувала довкола човна, який заскрипів, коли у його кіль вдарила нова течія. Осміхнута голова дракона на носі загойдалася і повернулася. Повітря довкола них було білим і непрозорим. Вода, що пінилася і кипіла обабіч непрозорою і червоною. Моряки кричали один до одного та до іншого човна. Ріка розлилася, сказав Яган. Вони намагаються повернути. «Тримайтеся!» Роканон схопив Кіо за руку, тим часом як човен відхилився від курсу, застрибав і закрутився на перехресних течіях, наче в якомусь шаленому танці. Моряки змагалися, щоб його вирівняти, воду сховав туман, а вітроконі пробували звільнити крила, гуркочучи від страху. Здавалося, що драконяча голова знову рушила вперед, аж тут під поривом сирого вітру поганенький човен застрибав і накренився. Вітрило із плюскотом вдарилося об воду, наче приклеїлося і потягнуло човна на бік. Червона тепла вода тихо підпливла до нового обличчя, заливши йому очі й рота. Боровся за ковток повітря, ще сильніше стискаючи те, що тримав. А тримав він руку Кьо, і тепер вони обидва борсилися в дикому, теплому, наче кров морі, що крутило і перевертало їх, та несло все далі від перекинутого човна. Роканан кричав, кличучи на допомогу, але його голос мертво падав у безживну тишу, і мли над водою. Чи є там берег? Куди до нього? Як далеко? Плив за розмитою плямою розтрощеного човна, тягнучи кьо, який тримався йому за плече. Роканане! Драконоголовий дзьоб другого човна, усміхаючись, замаячив крізь білий хаос. Могін уже був за облавком, змагаючись із течією, яка його підхопила, і намагаючись докинути мотузку до рук Роканана і обтягти нею груди кьо. Роканан виразно бачив Могієне в обличчя, Догоподібні брови і жовте волосся потемніли від води. Усіх їх витягли на човен, могі й на останнім. Ягана одного з рибалок підібрали відразу ж по тому. Другий моряк і двоє вітроконей потонули, потрапивши під човен. Вони запливли доволі далеко в глиб бухти. Тут спричинені повінню потоки води та вітри з річкового гирла послабшали. Човен, заповнений перемоклими мовчазними людьми, плив хитаючись через червону воду та вири туману. Роканон як трапилося, що ти не мокрий. Досі приголомшений. Роканон глянув на свій перемоклий одяг і нічого не зрозумів. Кю, усміхаючись та тремтячи від холоду, відповів замість нього У мандрівника є друга шкіра. Тоді роканон зрозумів і показав Могінові цю шкіру захисний костюм, який він натяг під одяг холодної попередньої ночі, щоб зігрітися. Костюм щільно облягав тіло, залишаючи відкритими лише руки і голову. Тому все, що його мав а око далі лежало сховане на його грудях. Але радіо, карти, пістолет, усе, що в'язало його з власною цивілізацію, він втратив. «Яганем, ти повертаєшся в Галан!» Слуга то його пан стояли обличчям до обличчя на березі південної землі, і біля їхніх вімлі шипів прибій. Яган не відповів. Тепер їх було шестеро вершників із трьома кіньми. Кіо мав їхати з одним середньорослим, роканом з іншим, але Мог'ян був затяжким для їзди удвох на велику відстань. Тому, щоб ощадити сили від роконей, третій середньорослий мусив повернутися назад на Тулинському човні. Могін вирішив, що це має бути Яган, наймолодший. «Ягане, я відсилаю тебе не тому, що ти щось не зробив чи зробив погано, а тепер іди, моряки чекають». Слуга не рухався. Позаду нього моряки затоптували вогонь, який розвели були, щоб приготувати їжу. Бліді іскри ненадовго злітали в тумані. «Володари могине, прошепотів Яган, – «відійшли іота». Могіян його обличчя потемніло, і він поклав руку на меча. "Іди, Ягане! Я не піду, Володарю!» Меч зі слідством вилетів із піхов, і Яган, скрикнувши від відчаю, сахнувся назад, повернувся і зник у тумані. «Почекайте його, скільки можете», – сказав Могіян морякам, не змінившись на виду. «Тоді рушайте своєю дорогою, а ми мусимо шукати свою. Маленький Володарю, ти не садиш на мого коня, доки він і йдеме по землі?» Кіосидів зіщулившись, наче дуже змерз. Не їв і не сказав жодного слова, відколи вони зійшли на берег Ф'єрну. Мог'ян посадив його на сірого коня, а сам пішов попереду біля голови звіра, ведучи його по піску геть од моря. Слідом Роканнон, поглядаючи назад за Яганом і вперед за Могіном, дивувався, якою чудною істотою був його друг. Одної миті готовий у холодному гніві вбити людину, а вже наступною розмовляє з простою добротою. Пихатий, вірний, безжалісний і добросердний, величною своїй крайній суперечливості. Рибалка казав, що на схід від бухти є селище, тому вони пішли на схід у білястий туман, який оточував їх м'яким непрозорим куполом. На вітроконях могли б злетіти над ковдрою туману, але великі звірі, втомлені та похмурі після того, як провели два дні в човні на прив'язі, не хотіли летіти. Могін і От і Раго вели їх, а Роканан ішов слідом, потеки оглядаючи за Ягоном, любив цього хлопця. Задля тепла мав на собі захисний костюм, не натягнув лише костюмної маски, яка би вже повністю ізолювала його від світу. А все-таки почувався незручно, ідучи на осліп в тумані на незнайомому березі і намагався знайти на піску якусь ломаку чи палецю. І от між жолобками, слідами опущених крил від рокони, стрічками водоростей та плямами сухої солі, побачив довгу білу палецю, викинуту морем, обчистив її від піску і почувся краще озброївшись. Але зупинившись, дуже відстав від товаришів поспішив слідом за ними крізь туман. Праворуч від нього з'явилася якась постать. Роканон одразу ж догадався, що це не котрись із його товаришів. Підняв свою палицю як кийок, та його схопили ззаду і повалили на спину. Щось схоже на мокру шкіру ляснуло по губах. Він намагався звільнитися, а у відплату дістав удар по голові, що відправив його в непритомність. Коли свідомість повернулася болісною потроху, Роканон виявив, що лежить горілийсь на піску. Над ним височили і тяжко сперечалися дві великі туманні постаті. Він лише частково розумів їхній ольгорський діалект. «Лише його тут», – сказав один, а другий відповідав чимось на кшталт, «вбіймо його, у нього нічого нема». Тут Роканон перекотився на бік, натягнув на голову обличчя захисну маску і запечатав її. Один із гігантів повернувся, придивився до Роканона, і той побачив, що це лише кремезний середньорослий, закутаний у хутру. «Заберімо його до згами». «Може, згама його захоче», – сказав другий. Після дальшої дискусії обидва припідняли рукана на руки і потягнули за собою, трюхаючи бігцем. Він намагався опиратися, але голова йому пливла, а туман заповзав у мозок. Попри Ємлу усвідомлював, що наростає темрява, чов голоси, бачив обмазані глиною стіни з дерев'яних кілків, переплетених очеретом, світло смолоскипа, прикріпленого до стіни. Тоді стеля над головою, ще більше голосів і темрява. Врешті він отямився з обличчям на кам'яній долівці і підвів голову. Біля нього в домашньому вогнищі завбічки у всю хатчину горіло могутнє полум'я. Оголені литки, над якими звисали кромки подертих шкур, утворювали перед ним щось, наче паркан. Роканан підвів голову душі і побачив обличчя чоловіка – середньорослого, білошкірого, чорнявого, дуже бородатого, вдягненого у зелено-чорне смугасте хутро з квадратною хутряною шапкою на голові. Що де таке? буркнув він суворим басом, глянувши вниз на роканона. Я прошу вашої гостинності, промовив той, зіп'явшись на коліна. Більше наразі не міг. Ти вже трохи її дістав. сказав бородатий, дивлячись, як роканон, обмацує гулю на потилисті. Хочеш іще? Брудні ноги та шкіряні кромки затанцювали, темні очі пильно зиркнули, білі обличчя посміхнулися. Роканон підвівся на ноги і випростався. Стояв мовчки й нерухомо, аж доки не відчув що твердо тримається на ногах, а біль, який лупив у його черепі молотом, зменшився. Відтак підвів голову і глянув у блискучі чорні очі свого полонителя. «Ти згаман», – сказав. Бородатий зі зляканим виглядом відступив назад. Роканун, який потрапляв у клопітливі ситуації в кількох світах, що сили використовував свою перевагу. «Я Ольгор, мандрівник. Я йду з півночі, від моря, із землі за сонцем. Я прийшов у мирі та піду в мирі». Піду на південь через осподу згами, хай мене не зупинять. Ах. сказали всі роздягнені роти на білих обличчях, втуплені в нього. Він не зводив очей зі згами. Я тут пан. сказав здоровань грубим, але дещо невпевненим голосом. Без мого дозволу ніхто не пройде. Рокано не відповідав і не кліпав. Згама зрозумів, що програв зоровий поєдинок. Усі його люди витріщилися на чужинця. З криком перестань відвів очі. Рокано не ворушився. Зрозумів, що має справу з упертюхом, але пізно було міняти тактику. «Перестань дивитися!» Знову рикнув Згама, вихопив з-під хутряного плаща меч, закрутивним і могутнім ударом спробував укоротити чужинця на голову. Але чужинцева голова зосталася, де й була. Він похитнувся, а заданий Згаме удар відбився, як від скелі. Усі довкола вогню, прошепотіли «Ах!». Чужинець вирівнявся і став непорушно, далі втупивши очі в Згаму. Згама захвилювався. Ще трохи й повернувся б, звелівши відпустити цього дивного в'язня. Але природжена впертість перемогла його здивування і страх. Хапай його, тримай за руки. Рикнув, а коли ніхто з його людей не ворухнувся, сам схопив Рокана на заплечі і крутнув його. Тоді його люди заворушилися. Рокана не опирався. Костюм захищав його від зовнішніх тіл, екстремальних температур, радіоактивності, потрясінь і ударів помірної сили, як от завданих мечем чи кулею. Але не міг звільнити його з рук десяти 15 сильних чоловіків. Ніхто не мене, господи, згами, пане великої затоки. Дав волю свої люті здорувань, коли відважніші з його забіяк зв'язали рука на норуке. Ти ж пик жовтоголових із Ангіну, я тебе знаю. Приходиш з ангінськими словами, чарами і хитрощами, а слідом за тобою прийдуть драконяті човни з півночі, але не сюди. Я пан тих, що не мають панів. Хай прийдуть сюди жовтоголові і їхні підлизи-раби, вони покуштують нашої бронзи. Ти приповзі з моря та просиш місця при моєму вогнищі. Дам тобі тепла шпигуне. Нагодує тебе смаженим м'ясом, Нишпорко. Привяжіть його до того стовпа. Це брутальне блазнювання розважило його людей, і вони аж товхалися, спільно в'яжучи чужинця до одного зі стовпів, що підтримували великі роже над вогнищем і розкидаючи дрова довкола його ніг. Тоді запанувала тиша. Підвівся з гамма, великий і масивний у своїх хутрах. Взяв із вогнища палаючу гілку, уперед очима. А потім підпалив стос. Той зайнявся і дихнув жаром. Вогон притьмом перекинувся на рука на нову одіж, брунатний плач і галанську туніку. Спалахнув довкола його голови й обличчя. «Ах!» – знову прошепотіли всі глядачі, але один із них крикнув. «Дивись!» Коли полум'я опало, він побачив крізь дим, що полонений стоїть нерухомо, полум'я лиже йому ноги, а він далі дивиться просто на згаму. На голих грудях бранця сяяв підвішений на золотому ланцюжку коштовний камінь. Схожий на розплющене око. Педан, педан. зашепотіли жінки, зіщулені в темних кутках. Згамо своїм ремом, вгамував паніку. Він горітиме, хай він горить. Деко підкинь більше дров, шпик досить, швидко смажиться. Витяг малого хлопця штовхнув його до вогню, який неспокійно стрибав, і змусив докласти дров. Що нічого їсти, гей, жінки, несіть їжу. Ти бачиш нашу гостинність, Ольгоре, бачиш, як ми їмо. Він ухопив кусень м'яса, з дерев'яної трилки, яку простягла йому жінка, і став перед рукананом, роздираючи м'ясо і даючи сокові стекти на бороду. Двоє його забіяк пішли за прикладом ватажка, проте тримаючись трохи далі. Більшість присутніх загалі не підступала до краю вогнища, але згама змушував їх їсти, пити і кричати. Кілька хлопців, під'южуючи одинотного, підходили досить близько, щоб докинути хмизу до вогнища, де безмовний спокійний чоловік стояв у полумі Відсвіта якого вигравали на його дивно блискучій червоній шкірі. Нарешті вогонь погас, гамір затих. Чоловіки та жінки, позагортавшись у своє дране хутро, позасинали просто на підлозі в кутках на теплому попелі. Кілька чоловіків стояли на варті, тримаючи мечі на колінах і пляшки в руках. Рокану дозволив своїм очам розплющитися. Схрестивши два пальці, розкрив верх свого костюма і вдихнув свіже повітрям. Проминула довга ніч, повільно наступив довгий світанок. У сірому світлі дня, яке вливалося у вікна крізь клуби туману, надійшов з гама. Ковзачись на жирних плямах на підлозі та переступаючи через тіла людей, що спали й хропли, зиркнув на свого бранця. У погляді в'язня були спокій і твердість, у погляді тюремника безсила лють. Гори, гори. ривнув згама і пішов. Ззовні, з двору грубо зведеного будинку, до рокана долинало туркотливе Гуркотіння герілор, жирних пернатих домашніх тварин, яких Ангіар розводили на м'ясо. Крила їм підрізували, і вони, напевне, паслися тут на морських скелях. Зала спорожніла зосталося лише кілька дітей і жінок, які трималися подалі від бранця, навіть коли настав час смажити м'ясо на вечерю. Досі рукано вже 30 годин простояв на ногах і потерпав от болю та спраги. Остання діймала його особливо, довівши до краю сил. Він міг довго обходитися без їжі. Припускавши, може, так само тривало стояти в ланцюгах, хоча голова йому робилася підозріло легкою, але без води міг протриматися ще тільки один із тих довгих днів був безсилим. Хоча б що сказав згамі, чи то слово виражало б погрозу чи спробу підкупу, воно однаково лише збільшило б затятість цього варвара. Тієї ночі, коли полум'я танцювало йому перед очима, і він крізь вогонь дивився на тяжке бородати біле обличчя згами, подумки бачив інше обличчя темне обравлена яскравим волоссям. Могін, що його він любив як друга, а почасти і як сина. Нічі вогонь тривали далі, а він думав про маленького Фіанкьо, дитинного і таємничого, поєднаного з ним чимось, чого він не міг зрозуміти. Бачив, як Яган співає про героїв, і от і Рагу бурчаті сміються, разом чистячи великокрилих коней, а Гальдер розтібає ланцюжок на шиї. З його попереднього життя не зосталося нічого, хоча він Багато років жив у багатьох світах, багато чого навчився, багато чого робив. Це все згоріло. Йому здавалося, що він стоїть у галані, у довгій залі, обвішаній гобеленами, на яких люди змагаються з велетнями, і що Яган простягає йому чашу з водою. «Пий це!» – зоривла цю пий. І він.